Tol, aki teremtett, megtart és igazgat mindeneket. Amen. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi urunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Testvéreim, kezdjük el a mi Isten tiszteletünket. A 65. Zsoltár első versének az eléneklésével. A Sionnak hegyén, Úristen, tiéd a Ísére. Köszönjük mindenek előtt neked, Úrunk Istenünk, édesatyánk, hogy ami alkalmas alkalmatos voltunk nem magunktól van, hanem te tőled. Hogy te alkalmasakká bennünket bármire, ami jó ezen a világon. Mert azt meg is vallhatjuk előtted, Úrunk, rögtön alázattal, hogy mi bizony magunktól teljességgel alkalmatlanok vagyunk. Alkalmatlanok arra, hogy szolgáljunk néked. Alkalmatlanok arra, hogy a te szentigédet hirdessük, vagy hallgassuk, Alkalmatlanok különösen arra, hogy az új szövetségnek a szolgái legyünk, hogy úgy éljünk ebben a világban, mint akiket Jézus Krisztus váltott meg. Alkalmatlanok vagyunk, urunk, teljességkel. Ha csak az elmúlt heti életünket nézzük végig, a reánk szakadami alkalmatlanságunknak az érzése, mert megint újra csődöt mondott urunk minden igyekezetünk, minden törekvésünk, minden jó szándékunk tele van mulasztással és hitványsággal az egész életünk és te mégis alkalmasakká teszel bennünket legyen áldott a te szent neved ezért a kimondhatatlan kegyelemért hatalomért, Urunk hadd tudjuk magunkat a te szent kezedben hadd érezzük meg, Urunk, most is újból azt, hogy te milyen kegyelmes Isten vagy, hogy lehajolsz a te alkalmatlan gyermekeidhez és bevonod őket a te alkalmasságodba, a te szeretetedbe, a te szolgálatodba. Igen, Urunk, kérünk tégedet, hogy vonj be bennünket most is a te kegyelmednek a hatás körébe, hogy megérezzük ennek a kegyelemnek a gyógyító erejét, a fölszabadító hatását. Könyörgünk, szenteld meg is áld meg, Urunk, a mi Isten tiszteletünket, hogy lehessen az kedves tevéked, a te dicsőségedre való, és hasznos minékünk, ted áldottál, tedd megszenteltél, Urum a Te ígédet közöttünk, és általa a mi életünket, a Jézus Krisztus érdeméjét. Amen. Urunk Istenünk, édesatyánk, alázattal kérünk, hadd tapasztaljuk meg most is, hogy valóban, mint kőszikva, Te adsz nagy erősséget lépünk a Te szent ígédben, Hadd váljék valóban olyan kősziklává a Te igéd ami számunkra, amelyikre építeni lehet, életet, örök életet. Amen. Testvérek, Istennek az az igéje, amelynek alapján az ő szavát szeretném most kérdezni közöttetek. Írva található pálapostolnak rómabeliekhez írott levele 14. részének a 9. versében és Filippi Beliekhez írott levele harmadik részének a 12. versében a következőképpen. Azért halt meg, és támadott fel, és elevenedett meg Krisztus, hogy mind holtakon, mind élőkön uralkodjék. Nem mondom, hogy már elértem, vagy hogy már tökéletes volnék, hanem igyekezem, hogy el is érjem, amiért meg is ragadott engem a Krisztus Jézus. Eddig a szent. Kedves testvéreim, ismét túl vagyunk a nagyféntek és a husvéti ünnepeken, amikor újra hallottuk a megváltás nagy isteni tényeinek az evangéliumát. Igen, túl vagyunk. De félő, hogy nem csak naptárivad vagyunk túl rajta, hanem lelkileg is. Félő, hogy lelkileg is túl vagyunk már azokon a hatásokon, amelyek a Krisztus halálának és feltámadásának a hirdetéséből áradtak reján. És most, hogy túl vagyunk az ünnepeken, vagyon elgondolkodtunk-e már azon, hogy mit jelentettek, ami számunkra ezek az ünnepek? Mert ugye nyilvánvaló az, hogy Jézus nem azért halt meg, nem azért támadott fel és nem azért elevenedett meg, hogy mi egy-egy órára, vagy akár egy-egy napra belemerüljünk a lelkünk, mint egy bele zsongjon egy hétköznapiság feletti ünnepi áhítatos hangulatba. Ehhez egy jó színdarab vagy egy érdekes koncert is elegendő lett volna. Jézus halála és feltámadása sokkal nagyobb és sokkal szentebb dolog, hogy mint egy isteni színjátékkal gyönyörködtessen bennünket és élvezetet jelentsen a mi számunkra, és szórakoztasson bennünket. Mit jelentettek hát az ünnepek a mi számunkra? Pál Apostol azt mondja, Azért halt meg, és azért támadott fel, és azért elevenedett meg a Krisztus, hogy mind holtakon, mind élőtön uralkodjék. Hagyjuk most a holtakat, és maradjunk csak az élőknél. Tehát Jézus halála és feltámadása azért történt, hogy uralkodjék rajtunk. Hogy urrá váljék az életünk fölött. Mit jelent ez egészen konkrétan, személyesen, minnyáinknak az egyéni életére nézve? Nos hát éppen ennek érzékeltetésére használ Pálapostól egy különös, gazdag tartalmú kifejezést, amikor azt mondja, meg is ragadott engem a Krisztus Jézus. Olyan élmény ez testvérek, amely minden keresztény ember életében meg kellene, hogy történjék. Szinte nem is csak egyszer, hanem mindig újra is újra, hogy megragad a Krisztus. Ebben fejeződik ki, hogy megragad a Krisztus. Ebben fejeződik ki egy embernek Jézussal való hitbeli kapcsolata. Annak a hitbeli kapcsolatnak a lényege, a gazdagsága, és minden lehetősége. Megragadott engem a Krisztus, azt mondja Pálapostól. És ezzel a kifejezéssel arra a csodára utal, ami ővele történt akkor, amikor személyesen találkozott a megfeszített és feltámadott Jézussal. Ebben a kifejezésben, hogy megragadott engem a Krisztus, szinte még most is benne izzik annak a régi damaszkuszi, úti találkozásnak a forró élménye, amit nem tudott soha többé elfelejteni az apostol. Különös kifejezés ez, hogy megragadni. Az itt használt eredeti görög szövegnek az értelmét magyarul többféle szóval lehetne érzékeltetni. Például ilyen szavakkal, hogy megfogni, mint ahogyan megfogja a macska az egeret. Vagy rajta kapni, mint ahogyan rajta kapják a tolvajt. Utolérni egy menekülőt, mint ahogyan utolér egyszer minnyájunkat a halál. Elnyerni valami, mint ahogyan a sportoló elnyeri végre az olimpiai bajnoki címet legyőzni valakit, mint ahogyan a győzelmes hadsereg legyőz és hatalmába vesz egy ellenséges ország. Befogadni valakit, mint ahogyan az ember befogadja szívébe azt, akit szeret. Megragadni, mint ahogyan a vízbe fúlód megragadja a megmentője. Birtokba venni, mint ahogyan az új lakó birtokba veszi a lakását. Mindez történt Pálapostollal ott a damaszkusi úton. Jézus megfogta, rajta kapta, meglepte éppen akkor, amikor útban volt az ő híveinek az üldözésére. Utolérte, amikor menekült előle. Nagy lelki harcot vívott ellene, és legyőzte, és birtokba vette, amikor ellensége volt, és mégis a szívébe fogadta, mint kedves gyermekét. És éppen ezáltal kerítette a hatalmába, és tette őt teljesen lekötelezett kévé, tehát megragadt. Megragadta úgy, hogy soha többet el nem eredti. Megragadta úgy, hogy soha többet el nem tud szakadni tőle. Ugyanezt az élményt élte át pár száz, száz esztendővel azelőtt Istennek egy másik szolgája is, Jerémiás. Amit Pálapostól így fejez ki, hogy megragadott engem a Krisztus, azt Jeremiás így mondotta annak idején, Rávettél engem, Uram, és rávétettem. Megragadtál engem, Uram, és legyőztél. Ezt szeretném hangsúlyozni, hogy az igazi hitnek, de tényleg azt mondom, az igazi hitnek a lényege mindig ez, hogy megragadott engem a Krisztus. Hinni az Istenben azt jelenti, Tudom és érzem, hogy legyőzött az Isten. Hogy úrrá vált fölöttem az Isten. És az, az egészen csodálatos dolog, hogy a legyőzettségnek ez az érzése egyáltalán nem bénító és nem megalázó. Sőt, éppen ellenkezőleg, nagyon is boldogító és nagyon is fölemelő dolog, mert a hit, az igazi hit, mindig egy olyan találkozás az Istennel, amely tértrekényszerít előtte. És ugyanakkor fölemel. Sohasem úgy tekintsétek a hitet, hogy az csak egyszerűen elkívése valaminek. Olyan valaminek, amit egyébként értelmi úton nem lehet megmagyarázni. Tehát, hogy például egyszerűen elhiszem, hogy van Isten. Vagy egyszerűen igaznak tartom Helyes le mindazt, amit Jézus valaha tanított és cselekedett. Az ilyen hittel kedves testvérek, még nem sokra megyünk. Ez még alig különbözik valamit a világ által méltán kifogásolt hiszékenységtől. Sőt, még csak nem is azt jelenti a hit, hogy elfogadok vele valamit az Isten Valami ajándékot, amit az Isten ad, például a bűnbocsánatot. Vagy például az ő segítségét, vagy az ő vigasztalását, amikor erre rá vagyok szorulva. Kétségtelenül nagyon nagy dolog, hogy a hit által ilyesmi lehetővé válik. Hogy az ember elfogad vele valamit, amit az Isten fölkínál néki. De ez még mind megszűkítése a hitnek. A hitben, az igazi hitben sokkal fenségesebbről, sokkal nagyobb dologról van szó. Egy olyan élményről, amiről Pálatostól beszél, meg Gyeremiás beszél. Arról, hogy megragadott engem a Krisztus. Arról, hogy rávettél, Uram, és legyőztél. Mert a hitben tulajdonképpen nem is az a legfontosabb, amit én teszek. Hogy például megismerek valamit, vagy elfogadok valamit, vagy megértek valamit. Hanem sokkal inkább az a fontos, amit az Isten tesz én velem amit az Isten jelent az én számomra. Tehát a kit nem abban áll, hogy megragadtam az Isten, na végre megértettem a megváltásnak a csodáját, na végre megértettem a Krisztus halálának és feltámadásának a jelentőségét, hanem éppen megfordítva, megragadott engem az Isten. Legyőzött engem Jézus. Az ő isteni hatalmának, az ő isteni szeretetének az ellenállhatatlan erejével. És bevond engem az ő maga hatás körébe, és én most már nem ellenkezem. Most már nem lázadozom ellene. Hagyom magam, és belesínlom az engem megragadó, hatalmas isteni kézbe. Megragad a Krisztus. De nem úgy, ahogyan magával ragadja az ember például egy érdekfeszítő regényt, Sem nem úgy, ahogyan például egy nagyszerű zenei alkotás elbájol, vagy megigén. Még csak nem is úgy, ahogyan egy hatalmas érzés, egy szenvedélyes szerelem kerít a hatalmába. Hanem <kül> még ennél is sokkal hatalmasabban, és egészen másképpen. És ezt azért szeretném nagyon kihangsúlyozni, testvérek, mert én amikor itt hirdetem az ígét, mindig attól félek, hogy ti, akik szeretitek hallgatni az ígének a hirdetését, megelégeztek annyival, hogy megérinti a lelketeket egy kis keresztjén hangulat. Esetleg fölkavarja vagy megnyugtatja a szíveteket néhány kegyes szó. Ez még nem elég testvérek, ez még nem sokat számít, mert ezen hamar túlteszi magát az ember. Ez ugyanúgy, ahogyan jön, el is múlik, mint egy hangulat. De vajon eljutottunk-e már odáig, hogy maga a megfeszített és feltámadott Jézus, mint egy személyesen belemarkol az életünkbe, és bevonja azt, a maga akaratának a ható sugarába. Mert ezt jelenti ám igazán kereszténynek lenni. Azt kérdezhetné mostan valaki tőlem, hogy de hát mi az a Krisztusban, ami így meg tudja ragadni az ember? Nos hát elsősorban az ő személye. <kül> az a tökéletes, tiszta, igaz emberség, amelyiken úgy sugárzik át az Istennek a lénye, hogy az ember elpirul. Elszégyenli magát. És lesújtva döbben rá, hogy milyen nyomorult féreg. És hogy milyen mocskos bűnhalmaz az egész élete. És még csak sincs sem. Tehát elsősorban Jézusnak a személye akiben maga az élő Isten <kül> lép az ember elé. Azután az ő halála és az ő feltámadása. <kül> Tehát a megváltásnak az a misztériuma, amelyikből az Isten bűnbocsátó szeretete ömlik reá a porvasújtott emberbe. Az a boldog fölismerés, hogy nem úgy bánik velem az Isten ahogyan megérdemelné Mindig a fülembe cseng annak a sokat szenvedett embernek a mondása, akit egyszer, amikor megkérveztem az utcán találkozva vele, részt teli hangon, hogy hogy van, azt mondotta, sokkal jobban, mint megérdemelni. Nos, testvérek, az a meggyőződés, hogy akármennyi bajom van, még mindig sokkal jobban vagyok, mint ahogyan megérdemelném. Tehát, hogy milyen kegyelmes hozzám az Isten, ez az, ami lenyűgözi az ember. Ez az, ami lekötelezi az embert teljességgel, ami az embernek a szívét megragadja. Tehát Jézusnak a személye, Jézus halála és feltámadása az az Isteni erőhatást, ami mint egy magával ragadja az életünket. És újra hadd hangsúlyozzam, kedves testvérek, az még semmit nem ér, hogy megragadja valakinek a lelkét, például egy jó prédikáció. Vagy megragadja valakinek a lelkét egy egyházi jó ügy. Én már láttam olyat, ismertem olyan valakit, akit egyszer nagyon megragadott az egyházban folyó diakóniai munka, és nagy lelkesedéssel vett részt benne, de a szíve távol maradt Jézustól. Pláne nem sokat ér az, hogyha megragad valakit egy jó ige hirdető. Sőt, még az se, hogyha valakit megragad, az itt, ebben a templomban talált gyülekezeti közösségnek a melege. Vagy a fehérre meszelt falaknak az emléke. Mert ez még mind együttvéve sem tesz senkit kereszténynél. Ebben még csalódhatik az ember. Ez még nem jelent olyan alapot az életünk számára, ami kibírná a megrázkodtatásokat, a megpróbáltatásokat, a megterheléseket. A keresztjén élet ott kezdődik hogy megragadott a Krisztus, fogjul ejtette a lelkemet, a szívemet Jézus, és most már, ha akarnék, se tudnék elszakadni tőle, soha többé. És testvérek, azt ne gondoljátok, hogy ez valami olyan vallásos élmény, aminek a gyakorlati élethez semmi köze nincsen. Mert éppen az a nagyszerű dolog ebben, hogy a Krisztus által való ilyen megragadtatás, ez fölöttét gyakorlati dolog. Nagyon is belevág a mindennapi életünket. Nézzétek, éppen ebben volt a titka annak a hallatlan erőnek és aktivitásnak, ami pálapostól egész életét jellemezte. Miért tudott ez az ember annyi gyülekezetet alapítani? törékeny testtel is olyan áldott munkát végezni, és olyan sok munkát végezni, rengeteg csüggedő emberbe új életet önteni, és olyan boldogan és olyan termékenyen szenvedni. Mi volt ennek a titka? Semmi más, mint az, hogy megragadta és hatalmába vette Jézus. És testvérek, éppen ebben különbözik a keresztjén hit, Mindenféle más egyéb úgynevezett vallásosságtól. Általában a vallást kint a világban úgy tekintik, mint a tehetetlen, az élhetetlen, a gyenge emberek számára való lelki mankót, amire rátámaszkodva mégis valahogy könnyedben biceg végig az élet göröngyös útjait de az egészségeseknek, az erőseknek és a magabiztos embereknek nincs szükségük ilyen mankóra. Vagy általában úgy tekintik a vallás, mint egy olyan lehetőséget, amelyben az ember, emberi lélek természet fölötti vágyai, misztikumra éhes igényei kielégülést találnak. De a józanoknak, de a fölvilágosult embereknek nincsen rá szükségük. Most, testvérek, én is azt mondom, hogy az ilyen vallásosság ma már nem sokat ér. És egyáltalán az úgynevezett vallásosság nem sokat ér. A keresztjénség egészen más valami. A kereszténység azt jelenti, hogy megragadta az én, nyomorult és tehetetlen emberi életemet egy olyan isteni tisztaság, jóság, szentség, erő, amit ezzel az egyetlen szóval tudok kifejezni, Jézus. Megragadta és a maga szolgálatába állította. És ez nem azt jelenti, hogy most már bűntelenné váltam, hanem azt jelenti, hogy Tatszára minden meglévő gyengeségemnek és hitványságomnak és minden nyomorúságos bűneimnek mégis Jézus tart a kezében, és ő használ. Igen, használ. Mert éppen azért ragadott meg, hogy használhasson, hogy fölhasználhassa az életemet, a maga céljainak az elérésére. És most képzeljétek el, Mivé lehetne az életünk, hogyha csak ugyan az az isteni erő, az az isteni szeretet, az az isteni jóság és tisztaság ragadná meg az életünket, és venné használatba. Mennyi szeretet, és mennyi jóság, és mennyi tisztaság, és mennyi áldás áradhatna bele így a körülöttünk élő embereknek az életére. Nos tehát fölhasznál bennünket az Isten csak ugyan, ott, ahol vagyunk, fölhasznál bennünket az élet emberi bétételére a szenvedéseknek az enyhítésére, a szomorú embereknek a megigasztalására, a csüggedőknek a bátorítására, az elesetteknek a fölemelésére a veszekedőknek a kibékítésére, a megfáradt embereknek a megerősítésére fölhasznál bennünket. Amilyen mértékben ragad meg a Krisztus egy emberi életet, olyan mértékben cselekszik benne és általa csodá, Hallatlanul nagy és jó dolog az testvérek, ha valakit igazán megragad a Krisztus. Az ilyen ember nem lesz többé olyan ellenzős látású. Az ilyen ember nagy távlatokban tudja látni az életet. Az ilyen ember meg tudja látni a világban is az ott működő Krisztusi erőket és hatásokat. Az ilyen ember tud együtt örülni, például most az egész népünkkel az országnak az ünnepét. Az ilyen ember tud szívből hálát adni a háború óta elért eredményekért. Az ilyen ember tudja Isten ajándékaként meglátni azt a jót és azt a előrehaladást amit például az elmúlt 19 esztendőben elértünk. És az ilyen ember tud jó reménységgel imádkozni és munkálkodni a holnapért. Az emberiség életének a békés jövendőjéje. A Krisztus által megragadott ember találja meg hívő ember rétére is igazán a helyét és a feladatát, egy ateista társadalmi rendben is, és tud jó lelkiismerettel és örömmel együtt dolgozni más ideológiát valló emberekkel is, az emberiségnek a jóléténye, és az ilyen ember tud igazán hinni abban, hogy a kereszténység nem egy idejét múlta valami a modern világban, hanem éppen mostan van szüksége a világnak arra, hogy az igazi emberség, az igazi ember szeretet, a bizalom, az egymás megbecsülése és egymás megértése, tehát az igazi Krisztusi erő minél jobban áthassák ezt a világot. A Krisztus által megragadott ember nem a vallásos ember, hanem a Krisztus által megragadott ember tudja és fogja meggyőzni ezt a világot arról, hogy a hívő ember nem haladás ellenes, hogy a hívő ember nem reakciós értelmű, sőt ellenkezőleg. A hívő ember a legmodernebb ember. A hívő ember hasznos, szükséges munkása a társadalomnak. A hívő ember áldás az emberiség egész életére. Ezért mondottam, hogy kimondhatatlanul nagy és jó dolog az, ha valakit megragad a Krisztus és a hatalmába Az egész keresztjén életünk azon fordul meg, hogy mennyire ragad meg bennünket a Krisztus. Persze, testvérek, ezt kikényszeríteni nem tudja egyik öncsen. De alkalmat adnire jár igen. Kérni lehet. Úgy is mondhatnám, hogy tegyük ki magunkat az ő hatásának rendszeresen. Keressük vele mindig újra és újra a találkozás. Olyan egyszerű dolog. A Biblia és az imádság az az eszköz, amelynek a révén ma is a hatása alá kerülhet minnyájunknak az élete. Próbáljuk meg hát úgy olvasni naponként a Bibliánkat, és imádságban úgy elbeszélgetni vele, hogy igazán megragadjon bennünket, és bevonjon az ő uralma alá. Mert hiszen azért halt meg és azért támadott fel, és azért elevenedett meg a Krisztus, hogy mind holtakon, mind élőkön uralkodjék. Amen. Szeretnénk mi is olyan emberekké válni, akiket te megragadtál és legyőztél. Köszönjük néked, hogy hasonló élményekben már talán volt is részünk, hiszen sokszor megragadott bennünket a te szabad, sokszor megragadott már bennünket az az igazság, amit te hirdetsz, ami te vagy. De úrunk, azt szeretnénk, hogyha ha te élő személyet, feltámadott Jézus Krisztus, te magad ragadnál meg bennünket. Igen, Urunk, amikor megállunk előtted, és amikor látjuk azt a tökéletes, azt a tiszta, azt az igaz emberséget, ami Te vagy, amelyen úgy sugárzik át az Isten dicsőséget, hogy elpirulunk, hogy elszégyeljük magunkat, hogy döbbenten érezzük, hogy milyen nyomorultak vagyunk, Úrunk, ezekben a pillanatokban érzünk valamit abból a lenyűgöző hatásból, amit a te szent személyed jelent. És köszönjük néked, úrunk, hogy a te halálod és a feltámadásod, a megváltásnak a misztériuma olyan erő, amelyikből a bűnbocsánatnak az ereje, a melege ömlik rá a forvasóid az emberre, igen, Urunk, köszönjük néked, hogy sokkal jobban van a dolgunk, mint ahogyan megértemelnénk. És bocsáss meg, hogy mi erről mindig elfeledkezünk, és mi mindig újabb és újabb igényekkel jövünk elég. Ahelyett, hogy hálásak lennénk, tele van a szívünk panasztal és keserűséggel. pedig, Urunk, a való, igaz, Sokkal jobban vagyunk, mint ahogyan megérdemelnénk, Had érezzük át ennek a kegyelemnek a valóságát. És had legyen ez, ami számunkra úrunk, megragadó erővé, életünket lekötelező hatalommal, És adunk, hogy ne ellenkezzünk. Amikor te volt, amikor te kitárod előttünk a te karjaidat, amikor a te dicsőséged és a te szereteted sugárzik reján, hadd hatjuk magunkat, és hadd símuljunk bele a bennünket megragadó hatalmas isteni kézbe, akaratba. Igen, azt kérjük, hogy vonj be bennünket a te akaratába, ható sugarába. Ragadja magával a mi életünket, és töltse meg a mi életünket, a te isteni hatalmat. És használj föl bennünket, vonj be a te szolgálatodba. Had adjuk rendelkezésedre magunkat. Így had váljunk igazán követőinté, Had legyen Urunk a mi életünkben is minden erőnek és minden aktivitásnak. A titka az, hogy megragadott engem a Krisztus. Hogy hatalmába vett engem az Isten, hogy legyőzött az Isten és Úr vált fölötted. Könyörgünk, így adj, urunk, új életet mindnyájunknak, akik hiszünk benne, Hogy ne elégedjünk meg múló áhítatos hangulattal, vagy valamiféle jó ügyben való részvétellel egyházi buszkolkodással, vallásos elmélyedéssel, hanem a szívünket ragad meg, Úristen a Jézus Krisztus által. S így használsz a te népedet, szerte az egész földkerekségén, a te dicsőségednek a szolgálatában, az emberiségnek a javára. Hadd adjunk neked hálát, Urunk, mindazért a jóért, Mindazért az előre haladásért, amit a mi népünk és a mi országunk az elmúlt 19 fesztembő alatt elérhetett. És ha könyörögjünk hozzá, burunk, a békés jövendőjéért, jövendőjéért ennek az országnak, és ha tudjunk együtt munkálkodni mindazokkal az emberekkel, akik jó szándékkal igyekeznek ennek a népnek és a világnak az előre menetelén. Hadd tudjuk megtalálni, Urunk, mi is a magunk helyét, mint így ümberek, ebben a társadalomban, ennek a társadalomnak a javára. Tedd áldottál a mi életünket, Urunk. A te lépednek, a te egyházadnak az életét és szolgálatát ebben a világban. Rád a betegeinket, rád a szenvedőket, a gyászolókat, Rád bízzuk, Urunk, mindazokat, akik kétféktekkel, gondokkal, fájdalmakkal gyötrődnek, szenvednek. Kérjük, a te vikasztaló kegyelmedetre járjük. Kérjük, Urunk, hadd tapasztalják meg, mit jelent az életükben, ha megragadod őket. Könyörgünk, hallgass meg a mi imádságunk. Jézus érdeméért, Amen.